ערב טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו היום ממשיכים בקורס שלנו, סוד האהבה, ולפני שנמשיך נעשה חזרה קצרה על מה שדיברנו בשיעור הקודם. המטרה שלנו זה לעורר את האהבה שאולי לא התגלתה עדיין, או שנסיבות כאלה ואחרות הסתלקה, דעכה. והיום בבית, ביני לבין בעלי, בזוגיות, בקשר, אהבה לא כל כך גלויה. אנחנו רוצים להבין מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לפעול על מנת... לחדש את האהבה, לעורבר אותה ולהחזיר אותה לתוך המערכת הזוגית. דיברנו בשיעור הקודם על זה שהאהבה היא החיות של הקשר הזוגי. בני הזוג בטבע שלהם מפורדים, חלוקים, שונים אחד מהשני, נפרדים. והאהבה היא זאת שמדביקה את בני הזוג, מחברת אותם, מאחדת אותם. האהבה היא כוח רוחני, נשמתי, שהוא בעצם הבסיס והיסוד לכל מערכת זוגית. זה נכון שאהבה היא הבסיס על כל מערכות היחסים. זו אנרגיה הכי יסודית שאיתה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, חסד עולם ייבנה. אבל בתוך המערכת הזוגית זה חיוני עוד יותר מכל מערכת אחרת. ראינו שישנה אהבה, אהבה שאינה תלויה בדבר, והאהבה הזאת היא אהבה מסותרת, מופתרת, היא לא מורגשת. בגלל שהיא כל כך נעלבת, היא גם מצחית. שום דבר לא יכול לכבוד את האהבה הזאת. ויש אהבה גלויה, שהאהבה הגלויה, המאבדה שלה שהיא גלויה, ולכן כשהיא באה זה עושה לנו מאוד טוב ומאוד נעים, והאהבה הזאת הגלויה, שנקראת אהבה שתלויה בדבר, החיסרון שלה הוא שהיא יכולה להיעלם, כמו שהיא באה, ככה היא נעלמת. המטרה שלנו והיעד שלנו זה להמשיך ולגלות את אותה אהבה נעלמת, מסותרת, לתוך הכתר הזוגי, ושהיא תהיה באופן גלוי. כלומר, בני זוג שהאהבה אולי הסתלקה מהם, והם כרגע לא מרגישים בכלל שהם אוהבים את השני, מכל מיני סיבות, הם פשוט לא מרגישים אהבה אחד כלפי השני. באמת צריך לדעת שהם גם באותו מצב שהאהבה הסתלקה לגמרי, אם נשאל אותם, או כן, אולי אם נשאל אותם, הם יענו, לא, אנחנו ממש לא אוהבים אחד את השני, אדרבה. אבל באמת הם אוהבים. בני זוג שהם נשמה אחת, בני זוג שהם נשואים, עצם זה שהם נשואים זה אומר שהם נשמה אחת, וממילא האהבה, שזו הדבקות האמיתית והפנימית והעמוקה שביניהם, הדבקות הזאת קיימת, רק מה היא מסותרת. ואנחנו לא רוצים להסתפק במקום הנסתר הזה, למרות שהוא קיים והוא נצחי והוא בלתי ניתן לפירוק, אנחנו לא מוכנים ולא רוצים ולא כן, לא צריכים. לוותר על המקום הזה, אנחנו רוצים שהאהבה תהיה גלויה בתוך הקשר. עכשיו, האתגר שלנו, כשאנחנו, אם אנחנו יורדים לרמה הפרקטית יותר, האתגר שלנו הוא כפול. אנחנו רוצים מצד אחד, למעורר את האהבה שלי לבעלי. אני היום לא מרגישה מספיק אהבה כלפיו. לא מרגישה... מספיק רצון לי להיות לידו, לא מרגישה את הנעימות מהנוכחות שלו, שזה ההגדרה של איך שהגדרנו אהבה. לא בא לי, לא בא לי להיות לידו, הוא לא, הוא לא עושה לי טוב, הוא לא עושה לי. אין לי אהבה. אז אני רוצה לחדש את האהבה, אני רוצה להרגיש אליו יחס חיובי, אני רוצה כן להרגיש אליו. ונעים ורצון להיות בקרבתו. אני רוצה לחדש את זה. ופעד אחד, ואתגר אחד. האתגר השני, שלפעמים אולי אפילו באיזשהו מקום טיפה יותר מורכב, זה לעורר את האהבה של בעלי אליי, כלפיי. לעזור לאהוב אותי, לעזור לא, להחזיר את רגשות האהבה, התשוקה והשמחה מהנוכחות שלי. אם זה היה, או שזה עדיין לא היה, ולא כל כך משנה, יכול להיות שאנחנו רק בתחילת הקשר, ובאמת עד לא מזמן היינו זרים אחד. ביחס לשני, לא התחתנו, רק התחתנו עד לפני, עד לפני, אני יודע, כמה פגישות, התחרנו חודש, חודשיים, שלושה, אולי חצי שנה. כמה, כמה באמת הספקנו כדי באמת להכיר ובאמת, כדי, וכדי באמת לאהוב, לא הרבה. אז אולי פשוט אהבה עדיין לא התפתחה בכלל. אנחנו ניסויים, כן, התחתנו, זה מאוד מצוי ב, כן, ב... במצבים שבו בני הזוג לא ממש מבלים ביחד הרבה לפני החתונה, הם נפגשים כך וכך פגישות, כן, הם לא חיים אחד עם השני תקופה אה, לפני החתונה, הם, כן, אה, בדרך כלל ככה זה קורה, ככה זה צריך לקרות, ככה זה ראוי שיקרה, איזושהי מערכת מאוד חזקה של קרבה ואינטימיות בין בני הזוג, לפחות לא לפני החתונה. ופתאום אנחנו מתחתנים, אז נוצרת קרבה טבעית, אבל מפה ועד אהבה יכול מאוד להיות, הרבה פעמים שאני ממש לא מרגיש אהבה, וזה דבר לגיטימי, טבעי והגיוני בתחילה, כן, במצב של תחילת קשר. ויכול להיות שאנחנו כבר נשואים הרבה שנים, אהבנו, אני יכולה להיזכר באותה תקופה שאהבתי את בעלי, אני יכולה להיזכר באותה תקופה שבעלי אהב אותי, יש איזה זיכרון עמום, אני זוכרת את זה, אבל זה הלך ודעך, והיום זה, כן, זה חלום רחוק. ואנחנו רוצים להחיות את המקום הזה, אנחנו רוצים להחיות את זה, אנחנו רוצים להחית את זה, כמו בצורה כפולה, שאני אוהב את בעלי, אבל גם לעזור לו לבוא אותי, אוקיי? שזה כמובן משהו שבאופן טבעי הוא טיפה יותר מורכב, הוא פחות בשליטה שלי, אבל תכף נראה שבאמת הוא כסף בשליטה שלי. דיברנו בשיעור הקודם על עיקרון מאוד מאוד יסודי, ו... והסברנו שאם אני רוצה לאהוב מישהו או משהו, זה לא משנה מי או מה, אני חייב קודם כל לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, להרגיש ביחס לעצמי רגשות חיוביים, לתת לעצמי יחס חיובי. להעריך ולקבל את עצמי. המקום הבסיסי הזה הוא מאוד מאוד הכרחי, ובלעדיו אדם לא יכול להיות. לפעמים אדם אוהב את עצמו, את עצמו קצת, ובאותם רגעים שהוא אוהב את, עצ... את עצמו, הוא יכול גם לאהוב אחרים. אבל כשאדם, וה... והמקום הזה מאוד יכול לנוע, אוקיי? המקום הזה, יכול בהחלט לנוע בסוג של ציר. לפעמים אני עוד אוהב את עצמי, לפעמים אני פחות אוהב את עצמי, לפעמים אני מרגישה ביחס לעצמי רגשות מאוד חיוביים, לפעמים אני מרגישה בעצמי רגשות אשמה וחוסר מימוש ותסכול ואכזבה, ובסגעים האלה באותם רגעים שאני בתוך עצמי, יש לי מחשבות שוללות כף לעצמי, אני צריכה לדעת שאין לי שום מסוגלות לאהוב כרגע. וכדי לאהוב, כדי להרגיש אהבה, אני חייבת לרומם את עצמי. אוקיי? אז הכלל הזה הוא כלל מאוד מאוד חשוב. גם ב... מבחינת היחס, מבחינת היכולת, סליחה, שלי לאהוב את בעלי, וגם אני יכולה להבין מזה שאם בעלי נמצא במצב מעורער, כלומר שהוא לא ממש מרגיש טוב עם עצמו, הוא כועס על עצמו, הוא מאוכזב אולי, הוא מוטרד מאוד, אולי קשה לו בעבודה, אולי הוא מרגיש שהוא לא מספיק מסופק ממה שהוא עושה, חיים שלא לא מספיק משמעותיים, כל החוויות האלה, אם אדם סוחב על עצמו את החוויות האלה, זה יעשה לו קושי מאוד מאוד גדול לאהוב. יהיה לו מאוד מאוד קשה להרגיש אהבה כלפיי, כלפי הילדים, כלפי החיים בכלל. המקום זהו נורא נורא חשוב, זה יסוד מאוד מאוד גדול. אני רוצה להדגיש אותו ולהסביר למה אנחנו צריכים לשים לב אליו. כי יש מין אוטומט. והאוטומט הזה הוא מאוד טבעי, הוא מאוד, כן, אפשר להבין אותו, אבל הוא... הרסני ביותר. מה זה האוטומט הזה? על מה אנחנו מדברים? הרבה פעמים, כשאני לא מרוצה ממשהו, כשאני רואה משהו וחושב שהוא צריך להיות אחרת, אז מה שקורה לי בצורה טבעית זה שאני נכנס למקום ביקורתי. ואני רוצה, כדי שהדבר, ה... אנחנו מדברים כרגע לא על דברים שאנחנו... מדמיינים דמיונות שזה לא בסדר, באמת זה כן בסדר. אנחנו מדברים על מצבים שבאמת זה לא בסדר. הוא באמת עושה משהו לא בסדר. משהו באמת לא נכון פה. ואני רואה את זה, וזה מפריע לי, וזה בצדק. ניתן אולי דוגמה פשוטה, בעלי לא מקשיב לי. בעלי לא קשוב אליי, לא אכפת לו ממה שעובר עליי. האם זה דבר לגיטימי? האם זה דבר צודק? האם זה דבר ש שצריך להיות בקשר זוגי? ברור שלא, נכון? בוודאי, זה פשוט שהבעל צריך להיות קשוב לאשתו, להיות רגיש לאשתו, להיות אכפתי ביחס אליה. וזה לא קורה. אז אני מאוכזבת. ובצדק, אבל הציפייה הזאת שנשברה באופן טבעי מעוררת בי כעס, מעוררת בי ביקורת. ואז מה אני עושה? אני כועסת עליו. יכול להיות שאני אכעס עליו בצורה ישירה ואני אגיד לו שהוא ככה וככה ואתה לא מקשיב ולא אכפת לך וכולו וכולו, וכולו וכולו ואני אתקוף אותו על הנקודה הספציפית הזאת. יכול להיות כן, לפעמים יש מצבים כאלה, או יש נשים כאלה, שלא כל כך נעים להם לדבר על המקום הזה, ולא כל כך נעים להם לתקוף את הנקודה הזאת בצורה ישירה. אז הן... אבל הן כועסות, והן מאוכזבות, שבורות, כי הציפייה הלגיטימית שלהן לקבל את זה נשברה. אז קשה להן. אז הן מתחילות אה, להיות עצבניות ולכרוס. ולבקר על כל מיני דברים מסביב, ובאמת זה מה שמפריע להם, אבל את הנקודה הזאת הישירה, הם לא אומרים, הם לא מבקרים, והם גם לא, בטח לא, כן, גם לכעוס על הנקודה לא נכון, אבל כן, כמובן שמה שכן נכון זה לשבת ולדבר, זה אולי נושא שלם בפני עצמו, איך אנחנו כן, מדברים על דברים שאנחנו רוצים לתקן, אבל כרגע אנחנו אבל לא מדברים על הנושא הזה, אנחנו מדברים על, על המציאות הזאת שאני מרגישה ואכזבה ביחס למשהו שבעלי לא מספק לי, משהו שבאמת הוא אמור לספק לי ובכל אופן הוא לא מספק לי. אז המקום הזה, מה שזה עושה, זה מכעיס אותי ואז אני מתחילה לתקוף ולבקר ולהעיר ומה שזה עושה לצד השני, זה בעצם מוריד אותו למטה. כל ביקורת כל תלונה, כל שדר של אכזבה, מה שזה עושה זה בעצם מוריד אותו, את המבוקר, מוריד אותו למטה. ומה קורה כשאדם יורד למטה? הוא לא מרגיש שהוא מספיק טוב, הוא מספיק שלם, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, כי הנה, אמרו עליי בצורה מאוד מאוד חדה וחזקה, אתה לא בסדר. והתחושה הזאת של אני לא בסדר הזאת, מה שהיא עושה, היא מסלקת את יכולת האהבה. היא מבריחה את יכולת האהבה. היא מבריחה ודאי את האהבה עצמה. כן, זה ברור. איך אפשר לאהוב מישהו שכועס עליך? איך אפשר לאהוב מישהו שמבקר אותך? איך אפשר לאהוב מישהו שתוקף אותך? זה לגיטימי, זה מאוד הגיוני, אפשר להבין את זה, זה לא משנה. כן, איך אומרים? בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. גם כאן, אותו רעיון. את צודקת לגמרי בכעס שלך, בתלונות שלך, באכזבה שלך, בביקורת, מאה אחוז. אם תבואי ל... כן? ליועץ נישואין או למטפל, ותגידי לו, הוא לא עושה את זה, והוא לא עושה את זה, והוא לא עושה את זה. מה הוא יגיד? הוא יגיד, כן, מטפל לא צריך להיות שופט, אבל בהחלט כל, כל מטפל, כל מי שקצת מבין בנפש ובזוגיות, היא כשאת צודקת, אבל זה לא משנה. זה שאת צודקת בטענות שלך ובביקורת שלך, זה לא משנה את העובדה שתוך כדי הביקורת, ותוך כדי התלונות, האהבה מסתלקת. ומה אני בעצם רוצה? על מה התלונה שלי? שהוא לא מספיק קשוב אליי, והוא מספיק אמפתי אליי, והוא מספיק רגיש לי, רגיש אליי. למה? כי הוא לא אוהב אותי, נכון? הנה, עובדה, אתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, אז כן היית. רגיש ואכפתי ומתחשב ודואג ונותן ומקשיב, נכון? אתה לא אוהב אותי. אז אני אכעב אותך כי אתה לא אוהב אותי. מצוין, מה עשינו? עוד יותר הברחנו את האהבה, עוד יותר הגדלנו את הפער, עוד יותר, עוד יותר הגדלנו את הריחוק אחד מהשני, והנה לנו גלגל אימים של אהבה ש... נעלמת ומתפוגגת מהקשר. אז זה שהאהבה מסתלקת זה ברור, אבל יותר מזה, אם אני מבקרת אותו יותר מדי, ואם הוא, שימו לב טוב לנקודה הזאת, אם הוא מתחשב בי, אם הוא סופר אותי, אז תהיה פה בעיה מאוד קשה. כי כשאני אגיד לו, אתה לא בסדר, והוא יאמין לזה, הוא יקבל את זה, הוא יספור את האמירה שלי, ובפנים הוא ירגיש שהוא לא בסדר, הוא לא יסבול את זה, הוא יגיד, בטח שאני בסדר, כן? בתוך תוכו הוא יגיד, איך היא מעיזה להגיד עליי שאני לא בסדר? כן? אבל הוא ספר את האמירה הזאת, והאמירה הזאת, בגלל שהוא ספר אותה, היא תשבור לו, היא תסדוק לו את הערך העצמי שלו, כי הוא מרגיש עכשיו לא בסדר, וזה, כמו שאמרנו, מסלק את הקרקע, שממנה יכולה להתפתח אהבה. לא רק שאני מסלקת את האהבה עצמה, אני גם שוברת את הקרקע שעליה האהבה צריכה לצמוח, ויכולה לצמוח. עכשיו אין לא אהבה ולא קרקע. וכמו שאני באה, כן, אני רוצה גינת פרחים מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד ריחנית, אני מאוד מאוד רוצה את זה, אני רואה שזה לא צומח, אז מה אני עושה? אני לוקחת מהדר, עודרת את כל הפרחים שניסו לצמוח ומסלקת עם המעדר את כל האדמה, כן, ומשאירה, כן, אדמה חרוכה, כן, שום דבר לא יכול לצמוח סילקתי את כל האדמה, אין אדמה יותר. שם על זה אבנים, נכסה את זה באבנים, בבטון, לא יצמח פה שום דבר יותר. למה? כי רציתי ערוגת דרכים יפה וריחנית ולא נתת לי, אז אני אשבור אותך. זה לא, אני צודקת. ראוי היה לתת לי אהבה, רגישות, חום, היה. לא נתן, לא בסדר. הייתי נורא צודקת, לא הייתי חכמה. כי בתגובתיות הטבעית שלי סילקתי, הברחתי, את כל היכולת שלו לאהוב אותי, גם את האהבה עצמה וגם את היכולת שלו לאהוב אותי, אלא אם כן הוא פשוט לא סופר אותי. ואם הוא לגמרי לא סופר אותי אז יכול להיות שהאהבה תסתלק, אבל יכולת האהבה שלי, סליחה, יכולת האהבה שלו תישמר. יכולת האהבה שלו תישמר כי הוא לא סופר אותי, אפילו לטוב לפרדוקס כאן, כן? זאת אומרת, אם הוא לא סופר אותי בצורה מוחלטת, זה עובר לו ככה מעלה, בתוך האוזניים, זה באמת לא, לא מעניין אותו. זאת אומרת, אני אומרת לו שהוא אפס, כן, אני מקצין את זה, אני אומרת לו שהוא אפס, והוא מרגיש עשר. הוא פשוט, לא אכפת לו ממה שאני אומרת לו. אני אומרת עליו שהוא אפס, והוא מרגיש עשר. המעלה כאן, זה שהוא יכולת יכול האהבה שלו ביחס אליי נשמרה, למה? כי ה... <כי> תחושת העשר הזה, תחושת הערך העצמי הגבוה, הוא מה שמאפשר לי לאהוב. אבל אם הוא סופר אותי ואכפת לו מה ש... ואם אני אכפת לו מה שאני אומרת, ואם אני אומרת עליו שהוא אפס, הוא מרגיש עכשיו אפס? ריסקתי אותו. וריסקתי את כל יכולת, את כל יכולת האהבה שלו כלפיי. אוקיי? ולכן המקום הזה של אהבה עצמית, היא משהו מאוד מאוד חשוב, אנחנו צריכים לעבוד עליה. בשני המישורים ובשני הכיוונים, גם לעצמי, לחזק את הערך שלי, כי זה מה שייתן לי ויאפשר לי ויבנה לי את הקרקע לאהוב אותו, ולאהוב בכלל, וגם את הקרקע שלו. זאת אומרת שאם אני, שימו לב פה ל, ל, לכל הדינמיקה ההפוכה לגמרי מהמקום הטבעי שלנו, אני מרגישה פגועה. תאוסה ממורמרת, הוא לא נותן לי, הוא לא עושה לי, הוא לא דואג לי, הוא לא מפרגן לי, ובצדק. אז אני רוצה שהוא כן יעשה את זה. למה הוא לא עושה את זה? כי הוא לא אוהב אותי. הוא לא אוהב אותי כרגע. לא שהוא לא אוהב אותי לגמרי. זה כמו שאנחנו לא אוהבים את הבורא. כמו שאנחנו אוהבים את הבורא. אבל הרבה פעמים אנחנו אוהבים את וכשהעולם, כשאנחנו אוהבים את העולם, אנחנו אוהבים כסף, אנחנו אוהבים אוכל, אנחנו אוהבים טלוויזיה, אנחנו אוהבים סדרות, אנחנו אוהב אוהבים צחוק, אוהבים חברים. באותו רגע שאנחנו אוהבים את העולם, אנחנו לא אוהבים את הבורקים. אין אהבה יכולה, כן, אהבה, ש... היא לא יכולה להתחלק, אבל זה הזכרנו בשיעור קודם. אז, אז ברור שהוא אוהב אותי, אבל אוהב, מסותרת, הוא לא אוהב אותי בגלוי. אז מצויין, אז עכשיו אני, אני, אני, אני פגועה, הוא לא אוהב אותי. אז הטבע שלי זה להתאכזב ולפגוע ולכרוס ולזעזע את העולם כאילו, ש... אבל מה אני צריכה לעשות? אם אני רוצה לעורר את האהבה, אני צריכה ללכת בדיוק הפוך. אני צריכה לרומם אותו. לשבח אותו. להלל אותו. להרים אותו. להגיד כמה, את... איזה בעל צדיק יש לי. תדע לך. אתה, אני כל כך מעריכה כמה אתה דואג בשבילי, כמה אתה עושה בשבילי. הוא לא עושה כלום, כן? הוא לגמרי, לגמרי לא, כן, רק אני, אני מקצין את זה כדי ש, שיהיה לנו חד בהבנה. הוא לא עושה שום דבר, הוא לא דואג, הוא לא מפרגן, הוא לא עוזר, הוא לא משתף, הוא לא מקשיב, כלום. ואני אומרת לו, בעלי היקר, איך אני מעריכה את העזרה שלך? אוקיי? מה זה עושה? מה זה עושה? קודם כל זה מרים אותו. זה מרים אותו, זה מעודד אותו, זה מחזק אותו. דבר שני, זה מעורר לו בצורה טבעית את היכולת שלו לתת בהתאם למה ששיבחתי אותו. שימו לב לרעיון הזה, זה רעיון נורא נורא חשוב, אוקיי? אמרנו שאנחנו רוצים לעזור לא לאהוב אותי ולעזור לעצמי לאהוב אותו. אז אם אני, שימו לב לרעיון הזה ולכלל הזה, כשאני משבחת אותו על משהו, זה מעורר לו את אותה יכולת גנוזה שבתוכו לבוא ולהתגלות. בואו ניתן רגע דוגמה מעולם אחר, מעולם הילדים. יש לי ילד, הוא לא כל כך מצליח בחשבון, הוא לא, כל כך, הוא לא טוב בחשבון, הוא לא תופס את הכפל והחילוק בצורה ממש טובה. מאוד מאוד קשה לו. אני יכול להגיד לעצמי, הבן שלי לא תמפה חשבון, ואולי גם להגיד את זה לא. למה אתה לא מבין, למה אתה, מה הבעיה? ארבע כפול ארבע, מה? מה הבעיה? שש למה לא נכנס לך לראש לוח הקסם? למה אתה לא מצליח להבין? למה? אני מבקרת אותו. מה אני עושה ליכולת, ה... ליכולת החשבונית שלו, מה אני עושה לו? אני כרגע סוגרת אותו לגמרי. אני דואג, אם הוא לא הבין עכשיו, ערב, כמה זה? ארבע כפול ארבע. אז עכשיו, אחרי שאמרתי לו, ביקרתי אותו ביחד לזה שהוא לא יודע ארבע כפול ארבע, עכשיו הסיכונים שלו לדעת את זה עוד יותר גרועים ממקודם. אבל, אם אני אקח את אותו ילד שבאמת, באמת, לא, לא, לא, לא, לא תוסף חשבון, אני אבוא ואתחיל להגיד לו, בואנה, אתה אלוף? תגיד, את, תן לי, כמה זה? כמה זה אחד ועוד אחד? כמה? שתיים? שתי, וואו, מדהים, איזה יופי, אתה כזה אלוף בחשבון. אתה פשוט מדהים. אתה תהיה חשבונאי דגון. מה זה יעשה לילד? זה יעורר לו את יכולת החשבונאית שלו. היא גנוזה בתוכו, היא קיימת שם, היא כרגע לא גלויה, ובזה שאני משבחת את הדבר שנמצא שם בהיעלם, פוטנציאל, השיבוח של הפוטנציאל מעורר לו את היכולת לגלות ולהוציא את זה החוצה. אותו דבר לבעלי. הוא אוהב אותי, הוא אוהב אותי. התחתנתי איתו, עמדנו תחת החופה יחד, הוא נתן לי טבעת, הוא קידש אותי, זה אומר שבדיעבד שבד... אנחנו יכולים לדעת בוודאות שאנחנו נשמה אחת, ממילא הנשמה הזאת אוהבת את החטי השני שלו באהבה עצמית, היא, היא זה הוא והוא זה אני. ולכן, האהבה קיימת, לך גם אני גנוזה. כשאני משבחת את האהבה שלו, את הנתינה שלו, למרות שהוא לא נותן כרגע, ולמרות שהוא לא עושה, כן? אם אני אשבח את זה, כן? אני אמצא את המילים להגיד לו כמה, כן, נגיד, כן, כדי להישמע קצת אה, מחובר לקרקע, כן? זה יהיה קצת, אה, כן? קצת מזותק מהנטיות, אם, אם, אם הוא לא מדבר איתי, אני אגיד לו, כן? הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא פונה אליי בכלל, אנחנו בכלל לא יושבים ומדברים אחד עם השני, כן? ואני אגיד לו, אני אבוא לזה עם אחד, אני אגיד לו, וואו, איך אני מעריכה את ההקשבה שלך, את ה, את ה... כמה אתה, כן, קשוב אליי, הוא יסתכל עליי, כן, יצאת מדעתך לגמרי, סופית עכשיו, כן, את זה, כן, הכל, כן, לה, להזמין תור לרופא. ועל מה את מדברת? אנחנו לא מדברים כבר איזה חצי שנה, על מה את מדברת? איזו הקשבה? כן? אבל, זה קצת מחובר למציאות, אבל אם אני אגיד משהו כמו זוכרת שאז, לפני uh, כך וכך שנים, התחתנו, היינו יושבים ומדברים, איך נהניתי מזה? כמה זה, כמה זה עשה לי טוב? איך אני מתגעגעת לזה? במקום להתלונן ולכעוס ואתה ככה ואתה ככה. אתה זוכר? וואו, כמה זה עשה לי טוב, איך נהניתנו, אתה זוכר איך נהנינו ביחד? נזכיר את הטוב, נשבח את מה שהיה. אפילו אם זה היה קצת, אפילו אם זה היה מזמן. ניקח את הנקודות האלה הקטנות. שמה שכן היה, ונגדיל אותם, נרחיב אותם, נציף אותם בדיבור, נגלה אותם, כן, בתוך התודעה שלנו, בתוך המערכת הזוגית שלנו, נחזיר את זה, אפילו בדיבור, לא במעשים, נדבר על זה, נשבח את זה, נעורר את זה, נגדיל את זה בתודעה שלנו, נזכיר את זה, מה שזה יעשה, קודם כל זה, קודם כל זה יעשה לנו טוב, להיזכר בזה. יעורר לנו את האהבה, כן, כשאני מציירת את הזיכרון הטוב הזה, זה יעורר לי חמימות מחודשת ביחס לבעלי, ביחס לבעלי שהיה אז. וזה יעשה כמובן גם לא, אז זה כמובן, צריך לדעת, זה לוקח זמן, אי אפשר לצפות שזה בבת אחת, כן, אנחנו מדברים כאן על מצבים קיצוניים רק כדי, אני כל לוקח קצוות כדי שיהיה לנו קל לטפות את זה בהגרים, חושב, זה לא כזה חמור. המצב, לא תמיד כזה וכזה קטסטרופלי. לפעמים יש רגעים מסוימים שפתאום נכנס לחץ, נכנס למקח של פרנסה אולי, או כל מיני עניינים שמפריעים לקשר, ההורים שלו, ההורים שלה, ענייני בריאות לא עלינו, הילדים, אלף ואחד דברים יכולים להפריע למקום הזה של האהבה, אהבה דועכת מאוד מאוד בקלות. אבל זה לא שלא הייתה אהבה, זה לא שאין רגעים כאלה, יש. אז באותם רגעים קטנים, באותם, כן, באותם רגעים או, או, או תקופות שזה מסתלק, ואני מאוכזבת מזה שזה יסתלק, ואני כועסת אולי, כן, כי... אז מה אם... מה קרה? אז מה אם... אתה צריך, לא יודע מה, לעזור לאבא שלך לבנות את ה... לא יודע מה. אז מה? אז זהו, אני נמחקת, אני מחוקה, אני לא קיימת? את צודקת, אבל תהיה חכמה. תזכירי לו כמה, כמה הוא אוהב, כמה, כמה, הוא, כמה הוא רגיש אלייך, כמה הוא קשוב אלייך, כמה הוא אכפת לו. תזכירי לו, תזכרי בעצמך באותם רגעים, ותעלי לו את זה לזיכרון, ותספרי לו כמה זה עשה לך טוב. כמה זה שימח אותך. את תראי שזה יעורר לו את המוטיבציה ואת הרצון לחזור לזה. לעשות את זה שהוא יתפוס את עצמו. אבל אם תבקרי אותו ותכעסי עליו, זה יסתלק. הוא יתנס לתוך עצמו והוא יתרגז ויהיה לו עוד יותר קשה לאור, למרות שאולי הוא, ש... הוא יבין שאת צודקת. אז זה לא יעזור. כי אהבה היא משהו שהוא הוא, הוא לא סובל פינים. וכאן אולי אני רוצה להגיד עוד רעיון מאוד מאוד חשוב, שיעזור לנו להבין את הדינמיקה של האהבה. אנחנו נתנו כמה עקרונות וכמה רעיונות של איך לחדש את האהבה, לגלות אותה. אני רוצה שתבינו את העיקרון שעומד מאחורי זה, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב שיעזור לנו בהמשך אה, לעוד כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעורר ולחדש את האהבה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה אתן אומרות? האם האהבה זה דבר ספונטני? או שזה דבר שאפשר... ל ל ל להכריח אותו, להביא אותו בכוח. זאת אומרת, האם זה, או שזה בא, או שזה לא בא. או ש... אה, כאילו, או שאני אוהבת, או שאני לא אוהבת. מה, מה אני יכולה לעשות? לכאורה, בצורה טבעית זה נראה כאילו, זה לא קשור אליי. והתשובה לזה, זה שזה מצד אחד מאוד מאוד נכון. אהבה היא באמת מאוד ספונטנית, ואי אפשר להכריח את האהבה. האהבה באה לבד. אהבה באה לבד. בניגוד, אני אסביר לכם, אני אחדד את זה על ידי שאני אתן לכם אה, דוגמת נגד לדבר. בניגוד לשמחה, אדם שלא שמח עכשיו, אבל הוא רוצה שמח, הוא מבין שכרגע מאוד החשוב, להיות שמח. יש מצב שמחייב שמחה, שמחה הכרחית כרגע, אבל הוא, מה לעשות, לא שמח. שמחה היא אנרגיה נפשית כזאת שאפשר להכריח אותה. זאת אומרת, איך אני אכריח את השמחה? אני אעשה פעולות אקטיביות של שמחה, אני אכניס את עצמי לשמחה מעשית, לא רגשית כרגע, משהו מאוד מאוד מעשי, אני פשוט אעשה פעולות של שמחה באופן אוטומטי אצלך. זה פשוט יבוא במהירות אדירה. השמחה זה פשוט דבר שאפשר להכריח אותו לבוא. ואהבה היא לא כזאת. אהבה היא תמיד משהו ששורה. אהבה היא תמיד משהו שבא. הוא פשוט מופיע. הוא לא... אם אני אגיד לעצמי, אני רוצה לאהוב, אני רוצה לאהוב, למה אני לא אוהב כמו שאני אגיד לצד השני, תאהב, תאהב אותי, תאהב אותי. זה לא יעזור. אדרבה זה יסתלק את זה. כמה שאני ארצה את זה יותר, ככה זה יסתלק ממני יותר, אוקיי? נורא חשוב להבין את הכלל הזה. אז אמרנו שזה לא... לא זה ספורטני, כן? זה פשוט בא. אבל מצד שני, אני לא יכול להגיד על אהבה שטוב, אז או יבוא שזה לא יבוא. כן, וכבר דיברנו, נתנו על זה נתן כמה וכמה דוגמאות. אנחנו מבינים שזה לא ככה, אבל רק לחדד את זה. מה, אז, אז אם אמרנו ש, שאי אפשר להכריח את האווה, אז מה, מה, מה, מה זה יעזור כל מה שאני אעשה? אתה אומר שזה, שזה לא עוזר. אלא מה, מה צריכים לעשות? אנחנו, כדי לחדש את האווה, אנחנו צריכים רק לבנות את הכלי. לעשות פעולות. אם זה פעולות מחשבתיות או פעולות מעשיות, אבל אני צריכה לעשות פעולות מסוימות, והפעולות האלה ממשיכות את האהבה, מגלות את האהבה. זאת אומרת, מה הכוונה? הן משמשות ככלי. הן בניתי כלי, ועכשיו, כשיש כלי, אז אור האהבה יכול לשרות בתוך גוף. כשדיברנו פעם שבוע, שיש גוף ויש כלי, הא, יש כל מיני דברים שנלמד אותם בהמשך, בעזרת השם, בתוך המערכת הזוגית, סוגי התנהגויות שאנחנו יכולים להכניס לתוך המערכת הזוגית או לסלק לתוך המערכת הזוגית. ואם הכנסנו אותם, אז האהבה תהיה מסוגלת לשרות בתוך המערכת. אני אחראי על הכלים. יש כלי, ייכנס. זה יוכל להיכנס פנימה. לא יהיה כלים, זה לא ייכנס פנימה. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו עובדים על אהבה, אנחנו אף פעם לא עובדים ישירות על הרגש עצמו. כי אם אנחנו נעבוד על הרגש, ישירות על הרגש עצמו, הרגש יסתלק. אני תמיד עובד על הכלים שאני מכין אותם, ואז האהבה מופיעה באופן ספונטני לגמרי. היא פשוט באה פתאום, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו באמת פועלים, אז צריך לחדד שתהיה לכם, לכם איזושהי הכרה מאוד ברורה ומסודרת לשני כיוונים, כלליים שבהם אנחנו יכולים להשפיע על אהבה בתוך הטכנולוגיה. כיוון אחד זה כיוון קוגניטיבי, והכיוון השני זה כיוון מעשי. יש שיטת טיפול שנקראת CDT, ראשי תיבות באנגלית של Cognitive Behavior Therapy, טיפול קוגנטיבי, הכוונה מחשבתי, תודעתי יותר נכון, טיפול תודעתי, מעשי, פרקטי. מה הרעיון הזה אומר? הרעיון הזה אומר שכדי ליצור שינויים, כל שינוי בכל תחום, כדי ליצור שינוי, אני צריכה לעבוד בשני רבדים, בשני קווים מקבילים. רובד אחד זה רובד קוגנטיבי-תודעתי, מחשבתי, תפיסות, אמונות שיושבות לי בראש, כך ראוי, כך לא ראוי, זה בעלי, זה בסדר, זה לא בסדר, כל מיני... דפוסי חשיבה מסוימים שיש לי בראש. באמצעות שינויי דפוסי החשיבה והאמונות שיש לי בראש, על ידי זה תשתנה גם, גם החוויה הרגשית. אני אתן לזה דוגמה. אם אני... יש לי של... זהו. כן, בעלי הוא חסר תקנה, אין לו תקנה. לא יקרה, אין לו מסוגלות, זהו, זה מת. אם זאת האמונה שיושבת בראש, יהיה לי מאוד מאוד קשה לפעול ולעשות ולנסות לעשות כל מיני דברים שישנו את המצב. כאילו, למה שאני... יפעל ויתאמץ ויתיגיע עם עומסת בראש אמונה, תפיסה חזקה שאומרת שאין סיכוי. זה לא הגיוני, ולכן זה יוריד מאוד את המוטיבציה. אם אני רוצה עכשיו לעורר מוטיבציה בכל זאת, אני חייבת לעשות איזשהו שינוי בדפוס החשיבה שלי באמונה שלי שהוא זהו, שזה, שזה גמור, שאין סיכוי. אז לשנות את זה, אוקיי? ברגע שנשנה דפוסי חשיבה, אז זה מעורר באופן טבעי את היכולת לשינוי, או, כן, זו הייתה רק דוגמה, אבל אם אני למשל לא מעריכה את בעלי, אין לו ערך, מה, מה טוב לבעלך? מה יושב לי בראש? כלום, שום דבר, רק צרות, רק בעיות, רק חיסונות, אין מעלות, כלום. אין מעלות בכלל, שום דבר. אי אפשר לאהוב משהו חסר מעלות, אי אפשר. אתה לא, יודע שאחד הדברים הכי בסיסיים שמעוררים אהבה זה לראות את הטוב. אדם לא יכול לאהוב משהו שבתוך עצמו הוא לא מעריך. אהבה היא תמיד אהבה ביחס למה שאני רואה בתוך עצמי כטוב, מה שאני תופס בתוך עצמי כערך. האם אני לא מעריך את זה? אם אני לא תופס את זה כטוב, אם אני מסתכלת על בעלי ואומרת, מה יש בו? כלום. או, oh, יש בו המון. מלא חסרונות. אבל ערך? טוב? דברים שווים? שום דבר. אפס מאופס. אין שום סיכוי שאני ארגיש אהבה כלפיו. אז אם אני רוצה בכל זאת לאהוב אותו, אני צריכה לשנות את דפוס החשיבה הזה, את הכלל הפנימי הזה שבא לי אפס. אוקיי? זה נקרא שינוי קוגניטיבי, שינוי חשיבתי. ומצד שני, יש לנו את הרובד המעשי. הרובד המעשי זה שינויים מעשיים, לא, חשיב, לא תודעתיים, לא תפיסתיים, אלא אני פשוט משנה את המעשה. ניתן איזה דוגמה. אני ממש ממש לא אוהבת את בעלי, לא מרגישה אליו שום טיפת סימפתיה, כלום. אבל כשאדם כן אוהב, מה הוא עושה? אדם אוהב ומחבק. כשאדם אוהב הוא מנשק. כשאדם אוהב הוא נותן, הוא קונה איזה מתנה. כשאדם אוהב הוא אומר מילה טובה, הוא מחמיא. כשאדם אוהב הוא מעלים עין, חסרונות של מי אוהב אותו. על פשעים, פשעי אהבה. אז אם אני אוהב, אז הפשעים נתכסים, אני לא רואה, אני נתכסה. זה מה שקורה, חלק ממה שקורה כשאדם אוהב. עכשיו, אני לא אוהבת, מה לעשות? לא אוהבת, לא מרגישה טיפת אהבה, אדרבה. רק כועסת, רק מבורמרת, רק מעוצבנת, רק כלום. איך אני, איך אני אתן, יעניק, אפנק, שום דבר מעשי לא יקרה שמבטא אהבה. זאת אומרת, כל ביטויי אהבה לא יקרו אם אני לא אוהבת, נכון? אז אמרנו, צד אחד, זה, לעשות שינוי קוגניטיבי, אבל לפעמים זה קצת יותר מדי זמן ו... יותר מדי השקעה, אז אנחנו הולכים לצד הפרקטי-מעשי, שהוא הרבה יותר קל. לפעמים זה קשה, לעשות משהו מנוגד לחוויה הקוגניטיבית שלי. לפנים אני מרגישה חוסר אהבה, ובאופן מעשי אני רוצה לעשות פעולה מעשית של אהבה. אפשר לעשות את זה, אפשר בהחלט. קשה? לא, לא קל, אבל אפשרי. ו... זה... אז כשאני לאט לאט, בצורה דרגתית, מתחילה לעשות פעולות מעשיות של ביטויי אהבה שאני יודעת שלו הייתי אוהבת, הייתי עושה. אני, לא בא לי לקנות לו שום דבר, אבל אני אקנה. אני אכריח את עצמי לקנות. לא בא לי... להגיד לו כמה אתה מקסים. תדע לך, אני כל כך שמחה שהתחתנתי איתך. לא בא לי בכלל להגיד את זה. לא עושה לי חשק, לא אוהבת אותו עכשיו. לא בא לי. דיבור זה משהו מעשי. אני יכולה להחליט לדבר את זה, כן? מה שנקרא, מן השפה ולחוץ, ולהגיד את האמירה הזאת. אני בכלל לא מתכוונת אליה, אני לא מרגישה את זה בלב בכלל. אני אגיד, הכיוון הזה נקרא כיוון מעשי. הכיוון הקוגנטיבי הוא כיוון של מלמעלה למטה, הוא עובד מהחשיבה, מה מהראש ויורד ללב. הכיוון המעשי הוא כיוון של מלמטה למעלה, הוא מתחיל במעשה ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, בסופו של דבר הלב נמצא באמצע. ואת הלב אני יכולה להפעיל משני הכיוונים, מכיוון מלמעלה למטה, מהראש ללב, אני אעבוד על הראש ומיד זה יימשך אחריו, ואני יכולה לעבוד מהכיוון של מלמטה למעלה, אני אעשה רק מה שנקרא, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אני אעשה פעולה מעשית של אהבה, שהיא כרגע פעולה הכרה כביכול, בלי שום תוכן אמיתי. מסתתר בתוכה, משהו מאוד מאוד יבש, אבל אני אעשה את זה, וזה ימשיך את האהבה, זה יעזור מאוד להתגלות, לגלות את האהבה. וזה נכון, עוד פעם, גם ביחס אליי, וזה נכון גם ביחס אליו. <אז> לסיכום, אנחנו... רוצים לחדש את האהבה ואנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים כדי להביא את האהבה ואנחנו צריכים לעשות כלים, כן, שאת הכלים החילקנו בעצם לשני חלקים, כלי קוגניטיבי וכלי מעשי. עם הכלים האלה, גם עם המקום התודעתי שלי, הצפיצתי שלי, וגם עם המקום הפרקטי-מעשי, עם שני הדברים האלה אני יכולה ללכת ולהתחיל לעבור. אני יכולה להתחיל לכולל את המהפך בחייך גילות שלי. ובגלל שיש לנו את הכלל כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, כמו שהמים נראים ומשתקפים במים, או ש... סליחה, הפנים, אני אלך לאגם, אז הפנים שלי יתגלו וישתקפו במים, ככה מבחינה רגשית, נפשית, כשהאדם משדר שדר מסוים למישהו, אותו שדר באופן טבעי חוזר אליו חזרה, זה מעורר גם את האדם השני להרגיש את אותו יחס כלפיו, זאת אומרת שאם אני מרגישה אהבה ביחס לבעל יום, משדר את האהבה, אז באופן טבעי זה יחזור אליי, ולכן אני צריכה באמת מאוד מאוד לחזק את המקום, הזה. עם שני הכלים האלה, אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נרד לפרטים ונראה מה בדיוק אנחנו יכולים לעשות, נתנו היום כמה דוגמאות, אבל אנחנו נרד ונעשה את זה בצורה מסודרת בשיעור הבא, ואנחנו נראה מה אני יכולה לעשות כדי באמת לעזור לבעלי ולעזור לעצמי לאהוב אותו ושהוא יאהב אותי ובעצם לחדש את האהבה, ואנחנו מבינים כבר שזה איזושהי דינמיקה שכמו גלגל שמתחיל להתגלגל, כי אם אני קצת מרגישה בתוך עצמי יותר אהבה לבעלי, יהיה לי יותר קל גם לעשות ולהראות ולשדר את האהבה הזאת לבעלי. וממילא הוא ירגיש את האהבה הזאת, האהבה הזאת, כן, שהוא מרגיש, תעורר את האהבה שלו, האהבה שלו תקרב אותו אליי, במקום הביקורת וה... והתלונות שירחיקו אותו ממני, אז זה יקרב אותו אליי, והקירבה אליי תחזק אצלי את האהבה, והאהבה שלי שתגדל תעזור לו מאוד לאהוב אותי יותר, כי אני אפסיק כבר, ובגלל שאני קצת יותר אוהבת, אז הכלל הזה של האלכוהולים שהיא תכסה הפרה קצת יותר גם, כי אני טיפה יותר אוהבת, אז אני טיפה פחות אראה את החסרונות שלו, אני טיפה אראה את פחות החסרונות שלו, אני אהיה פחות כעוסה, אני אהיה יותר רגועה, יותר נעים לי, יותר נעים לי. אני, אני, ישדר לו את השדר הזה, והוא ירגיש פחות אה, מבוקר ושנקלול לנפלא. בקיצור, הגלגל יתחיל להתגלגל, בצורה חיובית, בצורה של ללכת קדימה, מה שנקרא. אז זהו להיום, אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעור הבא. אני רוצה שבאמת תנסו השבוע לקחת את הרעיונות האלה, תקחו לכם דף ותנסו לחשוב מה אתם יכולים לעשות, גם ברמה הקוגנטיבית וגם ברמה המעשית. מה... איזה שינויים תפיסתיים יש לכם בתוך הראש שמעכבים אתכם מלאהוב את הבעל שלכם? איזה פעולות אתם עושים או לא עושים שמסלקים את האהבה, או לא מחדשים את האהבה, או לא מעוררים אותה? כדי לתת יותר מקום לאהבה? מה אתם יכולים יותר כדי לחזק את האהבה? איזה אמירה? איזה מעשה? מה תקנו לו, מה תעשו בשבילו, תרשמו את זה על דף ותייצרו לעצמכם שלוש משימות קטנות, שלוש משימות קטנות לשבוע הקרוב, תעשו חשיבה, תעלו, כן, שימו לב טוב, על הדף אתם רושמים הרבה רעיונות, לא שלוש, הרבה, הרבה, הרבה דברים שאתם יכולים להגיד לעצמכם ואתם יכולים להגיד לא, אתם יכולים לחשוב בעצמכם, לחשוב עליו, כל מיני דברים שאתם יכולים לעשות, המון המון המון המון רעיונות. תשכחו ותעשו רשימה מאוד ארוכה של רעיונות. מתוך הרשימה הזאת תזכרו שלוש דברים קטנים, שאתם יודעים שאתם יכולים לעשות די בקלות, ואותם תעשו השבוע, אוקיי? אז שיהיה בהצלחה, תודה על ההקשבה, ונתראה שבוע הבא. לאור טובות.